Namo se bhagavato arahato samma sambudase. Namo se, bhagavato arahato samma sambudase. Namo se, bhagavato arahato samma sambudase. Tak teď jsme včera ukončili tu část sutry, která jedná o elementech. Hm? A musíme si připomenout, že Sariputra vysvětluje čtyři vznešené pravdy. A čtyři vznešené pravdy podle pravidla, že první musíme poznat všechno, poznat vše v procesu vznikání a zanikání, což je společná vlastnost všech jevů, které ve světě zažíváme a pak, jestliže to pochopíme, pak se od těch jevů odpojit, protože jak sutra učí, tyto jevy jsou neosobní a tím pádem se od nich osvobodit. To je proces dokonalého poznání čtyř vznešených pravd. Tedy my poznáme čtyři vznešené pravdy, za předpokladu, že poznáme všechno. A všechno to neznamená, že poznáme, co měla tady Boženka k obědu, ale že poznáme právě ty opravdové jevy v rámci závislého vznikání, což je pět agregátů existence, dvanáct sfér poznání, osmnáct elementů poznání a souvislé vznikání samotné. To znamená všechno naší zkušenosti. Čili teď Sári Putra vysvětlil elementy, které jsou základem našeho poznání hmotnosti. Poznání hmotnosti by nebylo kompletní, kdyby nevysvětlil to, co je od čtyř elementů odvozeno. To je oko a barvy a tak dále. Ucho a Zvuky hm? a ty teď kon Sáry Putra vysvětlí. Pak by vysvětlení nebylo kompletní, kdyby vysvětlil jenom hmotnost, musí vysvětlit tež to, co není hmotné. Hm? Čtyři nehmotné agregáty, ty také vysvětlí. A potom vysvětlení by nebylo úplné, kdyby nevysvětlil ty ostatní znešené pravdy. Hm? Čili Utrpení má svůj důvod, má i konec a má i důvod, důvod konce. To jsou čtyři vznešené pravdy. Jestliže to pochopíme, ty čtyři vznešené pravdy se stane jedna vznešená pravda, což je pravda o svobození. A na to je obzvláště dán důraz v Mahajánové tradici, že vlastně čtyři vznešené pravdy není nic jiného než jedna vznešená pravda Právě proto ta jedna vznešená pravda je opravdový stav věcí. Jiný stav věcí neexistuje. A tento stav věcí se nazývá právě takovost. Čili čtyři vznešené pravdy tež si je jedna takovost. A elementy je též jedna takovost. A šest vnitřních sfér poznání je jedna takovost, šest vnějších sfér poznání je jedna takovost, osmnáct elementů poznání je jedna takovost. Pokud to nepochopíme, budeme stále chycení v jáství a v tom, z co s jáství přichází, což je lupění, nevědomost a zloba. A toto všechno, Moudrý Sáryputra vysvětluje v rámci závislého vznikání, protože všechno tohleto není nic jiného než závislé vznikání. Jestliže jsme to pochopili, pak to, co následuje, pochopit bude pro nás snadné. A Sáryputra říká, jsme na stránce 363, závislé vznikání pěti skupin, ulpívání při vidění. Hm? Proč se pět agregátů existence se jmenuje pět agregátů ulpívání? Protože my na těch pět agregátů existence ulpíváme, které tvoří to, co zažíváme. Proto se nacházíme ve stavu samsáry. Hm? A stav sam je utopení, čili Sáry Putra vysvětluje, stejně tak jako Buda vysvětluje, pravda utopení ve v vyšším smyslu, to znamená pro ty, kteří jsou moudří, je pravda pěti agregátů ulpívání. Pravda pěti agregátů ulpívání není nic jiného než pravda strasti vznikání a zanikání. A to je to, co chápou ti, kteří jsou znešení. Vznešení jsou ti v pojetí buddhismu, kteří bezprostředně poznali to, co transcenduje strast vznikání a zanikání. O tom všem jsme hovořili a je třeba si to objasnit sám pro sebe, kontemplovat nad tím a vidět to v v každodenním životě tato situace probíhá stále. V podstatě, pokud jsme nedosáhli plného pohuzení, tato situace je náš stav. Tak, přátelé, když je prostor vyplněný, tady v Páli je to trochu jinak, překladatel to zmodernizoval, hm? Což je, zdá se, v pořádku, ale vyplnění trámy, doslova liány, hm? vyplněný krovy, což je trávou, vyplnění střešní krtinou, hlínou a omítko. Zado Budhy to byly chatrče hm? z bambusu a z lián a z listí. Hm? Tady máme moderní verzi, což není vůbec špatné, je nám to blížší. Tedy, přátelé, když prostor vyplněný trámy, krovy, střešní kretinou a omítkou používá se označení, hm? co to znamená? Dům je jenom koncept. Hm? Když rozebereme dům, no tak vlastně ten koncept teš bude pryč. Stejně tak naše tělo, Jakožto já, jakožto osoba, je koncept. Když ho rozebereme na kousky, tak co z toho konceptu zbyde? Proto tady byly vyjmenovány ty části těla, aby jsme pochopili, že když rozebereme tělo na kousky, nám se strašně líbí třeba vlasy, postava a tak dále. Když si vezmeme vlas, sám o sobě nenajdeme tam nic českého, Když se vezmem kůži samotnou osobě, nenajdem tam nic českého, Když se vezmem maso o sobě, nenajdeme tam nic českého. Ale když se to dá všechno dohromady, vypadá to zvenku pěkně. Ale když se na to člověk podívá zevnit, tak je to zase, zase jiný. Hm? To neznamená, že ty koncepty nejsou hezký, ty koncepty jsou pěkný a lákavý, ale jestliže na nich lpíme, stanou se naší strastí. Hm? Jestliže na nich nelpíme, poznáme opravdovou krásu. A opravdová krása je vnitřní, nevnější. vnější. Hm? Podobně, když je prostor vyplněný kostmi, šlachami, masem a kůží, hm? všechno dohromady pěkně vypadá, ale když se to rozloží, nestojí to za moc, hm? používá se označení hmota, tělesnost. Hm? Teď, když si přečtete Vysudhy Magu, Buddha vysvětluje meditaci na elementy, buď krátkým způsobem, což je toto, Anebo v Satyapatána Suta Buda říká, že tak jako zkušený hřezník a jeho učeň, když chytnou krávu, zabijou ji a rozdělí podle šlach na plátky a postaví stánek na křižovatce cest a prodávají maso, pak už lidi nemají koncept krávy, ale už je jen, jenom maso tam. Podobným způsobem Vissudimaga vypráví zkušený jogin ve čtyřech křižovatkách to jsou jako čtyři iryapatas, čtyři pozice těla, v kterých, ať jsme si to vědomí, nebo ne, strávíme život. Hm? Buď v sedě, nebo ve stoje, nebo v leže, anebo... Chození. A když zkušený rezník, to je jako jogin tady, když zkušený jogin ve čtyřech pozicích těla proskoumá elementy, element země, vody, ohně a větru, tak nemá pojem těla, ale má právě pojem těch elementů. A tady se jedná o stejnou věc, jestliže prostor vyplněný kostmi, šlachami, masem a kůží používá označení hmota, tělesnost. To znamená, že ta tělesnost je pouze tělesnost. A pouze tělesnost znamená pouze země, pouze voda, pouze oheň a pouze vítr. A to všecko se nám jeví jakožto něco skutečného, jakožto barvy, formy, protože je tam element prostoru. Element prostoru je základ odvozené tělesnosti, což jsou barvy, oko a tak dále. Jestliže není prostor, nemůžeme vnímat ani oko, ani barvy, čili tím, zkušený Shari Putra vlastně vysvětluje tělesnost odvozenou od elementu. Aby pojem tělesnosti byl kompletní celý. A teď detailní analýza je co? Detailní analýza je potom na rozličné orgány, jeden po druhém, na 22. Země, to jsou 22 orgánů, ve kterých je prevalentní spíš tvrdost. 12 druhů orgánů, ve kterých je spíš plynutí nebo koheze. 4 ohně, 6 větrů, to je všechno vyjmenované. A všechny tyhle ty věci složené dohromady jsou tělo. Ještě ve větším detailu, potom se to rozloží na ty kalápy a na ty části kaláp. O tom budeme snad mluvit zítra. Zkušený kovboj, zkušený pastevec, krav, zná svý stádo podle počtu a zná podle toho, kdo je jejich matka, jak vyvstali. A tak může s nimi obratně zacházet a oni prosperujou, rostou dostává mnoho mlíka hm? a vede se mu dobře, protože své krávy zná a ví, co potřebují. Hm? Vyndává jim hmyz, vykuchuje je a tak dále. A tím pádem krávy jsou v pohodě. A teď přichází závislé vznikání. Všechno tohleto, to znamená ty Elementy a to, co je odvozené od elementů oko a barvy, a tak dále, to všechno je závislé vznikání. A to teď vysvětluje. Přátelé, když je něčí oko, teď máme šest smyslů, a Sáliputra vysvětluje všechno na základě šesti smyslů. Všechno, co poz můžeme poznat, co jsme poznali a co budeme poznávat ve světě, můžeme jenom poznat šesti smysly, jiný instrument nemáme. Hm? Přátelé, když je něčí oko nepoškozené, ale vnější tvary nevstoupí do zorného pole, vnější tvary, to jsou barvy, že jo? A teď je důležitý slovo a není zde odpovídající do sebe zasažení. Samanváháro. Hm? Samanáháro. To je důležité slovo a neznamená vlastně nic jiného, než dělání ve vědomí. Jak jsme se zmínili, pozornost. Hm? Čemu se říká tež áváďana. znamená obracení se vůči objektu. Tím, že Děláme objekt ve vědomí, obracíme se k tomu objektu. Jestliže neděláme objekt ve vědomí, my se nebudeme obracet k tomu objektu. Je důležité pochopit. Sam znamená dohromady. Anu znamená blíž. Aharo znamená priníst. A sama aharo vlastně tež znamená koncentrace. Koncentrace je co? Soustředění. A soustředění znamená něco priníst dohromady. Že ano? Hm? Čili, aby jsme něco viděli, my musíme věci přinést dohromady. Jestliže neprinesem dohromady, my nebudeme rozeznávat různé tvary. Vidím stůl, aniž bych řík, říkal, jenom se dívám a vidím něco. Vidíš barvu a tvář? Hm? Teď proces vnímání, jestliže objekt je zvenší, O tom jsme se zmínili. Existují dva procesy vnímání. Mentální proces vnímání a proces vnímání pěti smysly. Jestliže proces vnímání pěti smysly, my máme dojem, není to jistý, ale aspoň ten dojem tady je, že náš objekt je venku. Jo? Právě proto, první, jak už jsem vysvětlil na tom příkladu manga, První se musíme probudit. Stav bhavanga je, když objekt není jasný. Buben se pohne, tím pádem kameny vyskočí a my se probudíme, my se podíváme na ten kamen, který vyskočí nejvíc. Je to tak? Když to bude barva, tak půjdeme za barvou, když to bude zvuk, tak půjdeme za zvukem. Čili... Jestliže nepoužíváme mentální vědomí, tak vědomí pěti smyslů je svojí přirozeností je rozpílené vědomí. Všechny smysly jsou aktivizovány, ale vědomí běží tam, kde je ten impact nejjasnější. Hm? Čili, jestliže Není kontrola mentálním vědomím, tak když náš drbě rameno, tak se drbeme na rameně. Za chvilku náš drbě zadek, tak se drbeme v zadku. No to je stav opice, ty furt jedou. Hm? Hm? Já jsem, pardon, já jsem jednou byl na přednášce, to už je 15 let, lajlány, a on tam seděl a furt se drbal. Pořád <laughs> jsem už... Proč by se nedobal. <laughs> už by se nedobal, ale na rozdíl od jiných, co se dobají, on je si plně vědomý toho, že se dobá. Hm? Tím pádem, co, co to znamená? Že je vědom odpovídající do sebe zasažení. Tady to váše hezko vysvětlení. Hm? Opice ale si není vědoma toho odpovídající do sebe zasažení. V tom je ten rozdíl. Tím... Tedy kritický moment je právě ty pozornosti. A z pozorností začíná pak vlastní proces vědomí. Bez pozornosti tam žádný proces vědomí nebude. A teď v tom procesu vědomí už je zakódovaná tež minulost. Hm? Proč? Mluvili jsme o tom, že jako když spadne to mango, on ho ohmátne. Hm? Poznání manga je na základě minulý zkušenosti. Kdyby tam nebyla, no tak žádný mango nepozná. Je to tak? A ta minulá zkušenost je na základě právě, jestliže v něm vyjde ta chuť po mangu a chňapného, to je právě na základě minulý nevosti, minulý karmy, minulýho chňapání nebo chtíče. Čili je důležité si uvědomit. Strast není na základě současného věmu. Strast je jen, když si současný věm spojíme s minulým věmem a pak pocit je silný. Jestliže si nespojíme s minulým věmem, tak pocit nikdy nebude dominantní. Ale tam vždycky to úpívání na té zkušenosti, hm, mám potěká, bylo dobré, tam si znovu. To je rezultativní, až se budete učit, aby mu tak uvidíte. To je vlastně rezultativní proces vědomí, který připravuje, jestli budeme potom objektu chňapat, anebo jestli se s, ním bude, jestli s něho budeme radovat, nebo jestli budeme mít němu zlobu. Hm? Čili my, když se zlobíme, když máme chtíč, tak se nejedná o naše spojení s s přítomným objektem. Vždy je tam ta silná emoce a je na základě minulých zkušeností, není na základě zkušenosti přítomné. To je třeba si uvědomit. Pokud do hry nepřijde mentální vědomí, pocit, věm a tak dále nebude nikdy dominantní. Proto mentální vědomí určuje náš postoj vůči světu. Určuje, jak my uděláme objekt ve vědomí. Podle toho, jak uděláme objekt ve vědomí, podle toho ho prožijeme. Teď, přátelé, když je něčí oko nepoškozené a vnější tváry vstoupí do zorného pole hm? a ne, není zde odpovídající do sebe zasažení, pak rovněž nevznikne odpovídající vědomí oka. Hm? Jestliže oko je poškozené, Jestli není to odpovídající do sebe zasažení, tak kognitivní proces nastane. Ale nastane v třetím případě, když je něčí oko nepoškozené a vnější tvary vstoupí do zorného pole a je zde odpovídající do sebe zasažení, pak teprve vznikne odpovídající vědomí oka. Jestli je to barva, to znamená, ta senzitivita oka reflektuje barvu, pak ji vědomí příme. Všechno toto je na základě minulých zkušeností. Zjistí, co to je za věc, pak se rozhodne, to se mi líbí, to se mi nelíbí, no a pak to sežere jako to mango. A na základě právě ty minulý zkušenosti to sežere buď s odstupem, s koncentrací nebo s chtíčem. Všecko je na základě jeho zajetí v minulosti. A ta minulost přesahuje rámec tohoto našeho života, ale je karmická. Jak to přesahuje rámec našeho života? <laughs> Že v této paměti nejsou uloženy jenom vzpomínky od toho současného narození. Ale je, že je, jsme mohli vidět, Jestli, jestli každý, každý, každý mimínko, když se narodí, už má svoje tendence. Ne? A ty, ty tam jsou. To jsou semena minulých zkušeností. Ani jedno mimínko není stejný. Jak co se týče postavy, tak co se týče reakcí. Vždycky budou malý rozdíly. A to je právě zázrak světa. To to říká v Abidarma koša, že zázrak světa vystává z karmy, z různorodosti karmy. A ta různorodost v karmě už se projevuje právě v tom odpovídajícím do sebe zasažení. Teď odpovídající do sebe zaření, pak teprve vznikne odpovídající vědomí oka. Čili když vědomí půjde k senzitivitě oku, tak to budou barvy, Když půjde k senzitivitě v uchu, tak to budou zvuky a tak dále. Hm? Proto Buddha vysvětluje tak, jako říkáme, že oheň z klacku, oheň z kravých lejn, oheň z uhlí, tak říkáme vědomí z, z oka, vědomí z ucha, vědomí z nosu, vědomí z jazyku a tak dále a mentální vědomí. Všechno to je podmíněné a ty faktory podmíněnosti se projevují čím? Dotykem. Kde je dotyk, jdou dohromady jako pět agregátů existence. Pět agregátů existence ulpívání. Teď, jestliže je kontakt orgánu, objektu a vědomí a existuje pozornost, začíná proces poznání a tím vlastně se projevuje pět agregátů pění, které teď vysvětluje. Pět agregátů lpění vystoupí na základě dotiku. Mm -hmm. Jakákoliv hmota, tělesnost, tak to vznikne, patří do skupiny ulpívání hmota. Ulpívání hmota, to je to divná čeština, ale rozumíme tomu. Jak by... ...pravícela ulpívání těla. Ten dotek je příjemný. Ten dotek je příjemný, není ulpívání těla. I Buddha má e, příjemný dotek Ne, e, ulpívání té příjemnosti, tomu konkrétnímu dotyku. No, může být i nepříjemný. Proč jenom příjemný? Nebo ulpívání. Je tak, že můžeme ulpívat na jakékoliv. No, jestliže máš zlobu, nebo jestliže máš roztěkanou mysl, nebo jestliže máš Ospalost to je tež produkt ulpívání. To je třeba si uvědomit. A to není lehký vidět. Hmm. To je to zrušení polarit v podstatě. To je jako s tou měkkostí a prdlstí. No, nebudeme teď filozofovat. Budeme hmm, hmm, mluvit o zvyku, nebo o tendenciích, nebo o setrvačnosti. Tady on to vysvětluje všechno. Hm? Teď je třeba si uvědomit, že vědomí, se transformuje v něco, co nám připadá jako subjekt a objekt na základě naší zkušenosti jáství v osobách a ve věcech. Jestliže nemáme minulou zkušenost světa a sebe v, v pojmech jáství v osobách a ve věcech, tak vědomí se net Nebude kontaktem transformovat v poznání pěti agregátů existence. Ulpívání. Jakékoliv pocitování, tak to vznikne, patří do skupiny ulpívání, pocitování. Proč je to ulpívání? Protože je spojené s strasti vznikání a zanikání. A vznikání a zanikání pochází z čeho? Vznikání a zanikání pochází, jak už jsme se zmínili, z minulé nevědomosti, co se týče minulé karmy a z minulého chňapání. Hm? Jestliže to pochopíme, tak co se stane, to vysvětlí Putra před předtím, vznikne v nás Opeka, jak on přeložil útek. Vyrovnanost. vyrovnanost jo, to je asi nejlepší vyrovnanost, která je kusala nesitá, co on přeložil která má prospěšný základ. Jestliže v nás vznikne vyrovnanost, která má prospěšný základ, to znamená, že vidíme, že současný vznikání a zanikání je na základě minulého, minulé nevědomosti, minulé karmy, minulého chňapání. Proto víme, že v budoucnosti tento proces bude pokračovat, pokud tam zůstane ta nevědomost, karma a chňapání. Je to tak? Teď rozdíl mezi cestou arahata a cestou bodhisatry je, že bodhisattva toto vidí, ale přesto se od samsáry neodvrátí. Proč se neodvrátí? Protože má slib, že nepůjde do Nirvány, pokud nespasí všechny bytosti, hm? že nikdy se nezbaví nečistot vědomí, pokud se nezbaví nečistot vědomí všech bytostí. Hm? A právě proto přestává rozlišovat. Hm? Tím, že přestává rozlišovat, se od ničeho neodvrací ale poznává to a tím, že to poznává, bude nabývat čím dál, tím větší dokonalosti. Hm? Až si vytvoří čistou zemi. Hm? Ale cesta a ráta je to poznat a opustit to. Jak to opustí? Protože poznal, že v minulosti topěl kvůli těmto důvodům, hm? pozná, že v současnosti trpí kvůli těmto důvodům, tak se rozhodne, v budoucnosti to už nesmí být a praktikuje osmičlenou cestu a tak dále, 37 faktorů probuzení. Body tež praktikuje přesně to samé, jenomže s jinou perspektivou. To je všechno. Vrátíme se tedy Těm agregátům ulpívání. To jsou agregáty ulpívání, protože poznal, že toto vznikání a zanikání je na základě minulé nevědomosti, minulé karmy, minulého chtíče. A poznal, že toto vznikání a zanikání je na tomto základě právě proto, jestliže se zbaví těchto důvodů, může se zbavit vznikání a zanikání. Proto skupiny ulpívání. Jestliže na nich neulpívá, tak nebudou mít kontinuitu. Proto se nazývají skupiny ulpívání. Právě tomu nerozumím, že člověk, který teda dotazné vyrovnavnosti, tak už pak nevidí... Tu realitu, kterou vidíme my, protože nevzniká? Vidí, vidí realitu, kterou, ale ne, nelpí na ní. Lpění je důvod e, utrpení, to je vznešená pravda. Tady je to taky vysvětlené, teď to přichází. Mní chápe. Tak to je zde obsaženo, schomážděno, sloučeno, sloučeno, to znamená dáno do skupin hm? těchto pět skupin ulpívání. Hm? On to vysvětluje trochu jinými slovy. Toto však řekl vznešený. A toto je velice známá věta, která se všude cituje, ale bohužel komentár této sutry vůbec nevysvětluje. Kdo vidí závislé vznikání, ten vidí dhamu, nebo dharmu. Kdo vidí dhamu, ten vidí závislé vznikání. Komentář vysvětluje, kdo vidí darmu, ten vidí příčiny a to, co z příčin vzniká, což je asi nedostačující. Abychom to pochopili, co vlastně se tím míní, první věc bychom měli pochopit, že slovo dama nebo dharma má. Mnoho mnoho smyslů v páli a v sanskritu z tohoto důvodu překladatel to ani nepřekládá, Protože ty různé významy, darmy jsou spolu propojený. A to, jestliže to přeloží, tak to nikdy nevíde. Dharma znamená vlastně všecko v naší zkušenosti. Dharma tež znamená učení Budhy a to je důležité pochopit. Pro buddhisty, jestliže jsme buddhisti, tak my věříme, že všecko v naší zkušenosti je darma. Neexistuje nic v naší zkušenosti, co by nebylo dárma, co by nebylo učení Budhy. Protože Budha vysvětlil všechny prospěšné stavy i neprospěšné stavy na základě naší zkušenosti pěti agregátů existence na základě naší zkušenosti šesti smyslů a jejich objektů a na základě šesti smyslů jejich objektů a šesti druhů vědomí, které vznikají kontaktem smyslu a objektu. A dama tež znamená má význam morality, dama má význam pravdy. Všechny tyto významy vlastně Dá se říci, že pochopíme, co dharma znamená, tvorí jeden celek. Doslova dharma, dharma je vysvětlována jako Svabhávam dharajaty v abidarmě, což znamená to, co drží vlastní charakteristiky. Právě Nagarjuna je ten, který toto analyzuje hmm. a ukazuje, že tato analýza je nedostačující. To, co drží vlastní vlastnosti, to je darma. Hm? Objekty naší zkušenosti též drží vlastní vlastnosti z hlediska dármy, Pokud nepoznáme všechno z hlediska nestálosti, pokud se neodpojíme od této nestálosti, pokud neopustíme tuto nestálost, neuděláme konec utrpení. A toto všechno, to je darma. A z hlediska ty vlastní vlastnosti, to je vlastně ta nejvyšší pravda. Nejvyšší pravda ve světě. Teďkon v Abhidarmě, když si přečtete třeba Abidhamata Sangha, což je nejčtenější knížka v Tervádoji Abidharmě, všichni se z ní učí od Anurudy, tak ten. Anuruda třeba nerozlišuje jasně mezi nejvyšší pravdou ve světě a nejvyšší pravdou transcendující svět, nirváno. Zase třeba Abhidama avatara je toto rozlišení. Jsou nejvyšší darmy ve světě a je nejvyšší darma, která transcenduje svět. Abychom poznali tu nejvyšší darmu, která transcenduje svět, musíme poznat ty nejvyšší darmy ve světě a to, to jsou ty agregáty, 12 sfer poznání, 18 elementů poznání. A tomu se říká ve vysudimage, tomu se říká ňáta pariňá. ňáta pariňá to znamená objekty moudrosti, neboli objekty opravdového poznání. Z hlediska Abhidharmy, pokud jsme nepoznali objekty opravdového poznání ve světě, nemůžeme se ze světa osvobodit. To je pozice Abhidharmy. Pozice Abhidharmy je, že tyto vlastnosti z hlediska vyšší pravdy, ty ať v minulosti, nebo v budoucnosti, nebo v přítomnosti, ačkoliv se stále mění, tak budou země stále zůstane tvrdost, měkost a tak dále. Ty se nemění. A proto jsou vlastní vlastnosti. A to samozřejmě Mahajána neprijmá. Protože buddhismus dává smysl, jestli nic nemá vlastní vlastnosti. A ten stav, kdy nic nemá vlastní vlastnosti, to je ten stav, na který je třeba kontemplovat. A to je jako vyšší pochopení a Do češtiny se dá hezky překládat ta svádhava jako své bytnost. Své bytnost. To není špatný. A navíc, že tam, je to krásná ukázka, ty podobnosti toho sánského soutěžního, tak svá své bytnosti. No, to je naprosto perfektní překlad. Teď Dharma darma, vlastně z hlediska Abidarmy, má právě tento význam. Své bytnosti ve věcech. A tato své bytnost to není koncept, ale. Všechny koncepty jsou na základě této své bytnosti. Hm? Čili dům, tohleto tělo, který je jako dům a tak dále, to, jsou, to je koncept, který si vytváříme na základě své bytnosti, země a tak dále, těch elementů, které v těle existují. Hm? Je to jasný? Co není jasný? Své bytnost, své bytnost no, je, je vlastní vlastnost, neboli podstata hm? v těch jevech, které vnímáme. No je to v podstatě opak závislého vznikání, aspoň na Gardu na to takhle dělí. Není to opak závislého vznikání, mm. ale je to, dá se říci, z hlediska budistické filozofie, jak se vyvíjela, je to nižší pochopení závislého vznikání. <laughs> Ale samozřejmě je to závislé vznikání. maga říká, stejně tak jako Nagarjuna, že závislé vznikání je práznota. To neznamená, ale pro ně to není protiklad k tomu, že země má svoje bytnost tvrdosti a tak dále. Ale pro Nagarjuna se jedno s druhým vylučuje. No. Co jsem pochopil, tak... Dárma tady byla ještě před Bůhovou. Buda sám říká, že. Nezdokonalé, ano. Nezdokonalé. se nedá zdokonalit. Buda sám vysvětluje, že Nirvana je jako skryté město v džungli, ke kterému znovu objevil cestu. To tam vždycky je. Proto. Nehledě na to, Buda sám říká, jestli ta vystane ve světě, nebo nevystane ve světě, tato dharma existuje. A ta vystává ve světě za účelem toho, aby na ní poukázal. Čili pro buddhisty není dharma něco, co Buda objevil a začal hlásat. To je objektivní stav věcí ve světě. Objektivní z hlediska probuzení. <laughs> Pokud nejsme probuzení, tak to objektivní stavem nebude. Hm? Z čeho je ten obraz toho, skrytého města Jestli se nemýlím, tak je to v komentáři Satipatána suta. Mm -hmm. Teďko, kdo vidí závislé vznikání, ten vidí damu. To znamená, že dharma není nic jiného ve své podstatě než závislé vznikání. Pravda je závislé vznikání. Hm? Všechny věci jsou závislé vznikání. Veškeré učení je závislé vznikání. Veškerá opravdová moralita v hlubším smyslu je závislé vznikání. Veškerá skutečná cesta je závislé vznikání. Hm? To je třeba pochopit. Ačkoliv závislé vznikání je všecko v naší zkušenosti, jedině jestliže závislé vznikání poznáme, poznáme darmu. Hm? Přesto ale darma je všechno v naší zkušenosti, ať jsme si toho vědomí nebo ne. Ale budeme si toho vědomí jedině tehdy, jestliže získáme bezpostřední poznání velmi. Prostě budá si závislé vznikání nevymyslen. Závislé vznikání je fakt, se kterým každá bytost žije. A proto vlastně hlavní význam darmy je pravda. A v tom smyslu pravda je co? Pravda je nepodstatnost všech jevů ze hlediska hlubšího poznání závislého vznikání. Protože závislé vznikání může jenom existovat za předpokladu, že všechny součásti závislého vznikání, to znamená všech v naší zkušenosti, nemá žádnou substanci, nemá nic pevného. Pane, mm -hmm. prosím vás, mohl byste ještě to objasnit z hlediska konceptu času? Čas je pohyb. A z hlediska vyššího poznání pohyb neexistuje. Když neexistuje vznikání a zanikání, pohyb neexistuje. My víme pohyb na základě minulosti a na základě budoucnosti. Jestliže minulost a budoucnost nebude, no tak žádný pohyb není. Je to Tak. Čili předpoklad pohybu je, že existuje nějaké těleso, které má svoji podstatu a že se hýbe z jednoho místa na druhé. Teď současná zkušenost, Nagarjuna vysvětluje v druhé kapitole právě, současná zkušenost pohybu nemůže vystat bez závislosti na minulosti, na minulém průběhu tělesa, který se hýbe od jistého bodu. Do současné zkušenosti. Nemůže být odděleno. A současnost též nemůže být pochopená od budoucnosti. Hm? Ale jestliže není oddělená od minulosti a od budoucnosti, proto nemůže mít žádný vlastní soucno. Nedá se nijak uchopit. Ale nicméně říkal, že je to závislost, závislost si představuju, že je něco za něčím, to znamená, mm -hmm. že čas tam je, ale přitom je to darma, to znamená, má to vlastní vlastnost a nemůže tam být čas. To už ne, teď ho nerozumím, to už je pro mě až moc složité. Což... Závislé vznikání je darmi, darmický. Je závislé vznikání není darmický, závislé darma. vznikání je darma sama. Ano. A darma sama je soucí. Darma sama není soucí. Darma sama, kdyby byla i soucí, tak ve skutečnosti existuje ne, taky nedarma. Jestliže existuje nedarma, tak darmu nikdy nedosáhneš. Hm? To je substancionalismus. A závislé vznikání je radikální odmítání jakéhokoliv substancionalismu. Jakmile mluvíš v rámci soucna seš v mimoho. Tak nechtěl jsem říct soudcno, ale vlastně podmíněnost. Podmíněnost si představuju, no. že podmíněnost je vždycky v čase. Podmíněnost ve stejném okamžiku, když jsou všechny části závislého vznikání ve Ale jestliže podmíněnost, podmíněnost existuje právě na základě toho, co nemá, nemá substanci. No, se taky říkáme nepodmíněné vznikání. Vlastně nepodmíněné vznikání. Jiný, jiný, jiný výraz pro... Proto no. Nagar říká: Včera jsem to citoval osm negací. Hm? Kladním se tomu učiteli, který vysvětlil závislé vznikání jako nevznikání, nezanikání, <laughs> ne věčnost, ne anihilace, ne jednotu, ne mnohost, ne Přicházení neodcházení. Proč? Protože to, co přichází a to, co odchází, svoji definicí i čas, svoji definicí nemůže mít, nemůže mít i soucno. Soucno znamená já. Kdyby mělo soucno, tak nebude čas. A kdyby bylo jakýkoliv, tak nebude závislé vznikání. Taky závislost neznamená, že to je v čase. Ne, hlavně. Závislost nemusí být v čase. Závislost musí být v čase. Protože bez závislosti, bez závislosti není vznikání a zanikání. Vznikání a zanikání je právě proto, že v každém okamžiku se něco vyjeví na základě příčin a důsledku a v tom samém momentě, kdy se to vyjeví, to zanikne to je závislé vznikání. A tento moment, ve kterým se věci objeví a vzniknou, tento moment vlastně je znovu odchod do prázdnoty. To, co se vyjeví na základě příčin, jak vysvětluje a Abidarmakóša, to, co se objevuje na základě příčin a důvodu, v tom samém okamžiku odejde. To je třeba vidět. A jak se to v chytíme? Co? Ak se to v něj chytíme, chytíme, tak nevznikne další karma? Jen tak se nevznikne další karma. Potom všetko teď do prázdnoty? Nemusíš vidět sama. Do prázdnoty, prázdnota je plná. Kdyby prázdnota nebyla plná, no, tak by neměla žádný smysl. Právě to je ten matný dojem, pro nás prázdnota znamená něco, co se musí naplnit. Ale v pojetí buddhismu právě prázdnota je plná. <laughs> není nic, co přibrat, není od ní nic, co odebrat. Prázdnota je absolutně plná. Proto může transcendovat všechny protiklady. Kdyby nebyla plná, by netranscendovala všechny protiklady. Proto Nirvana je perfektní. Nedá se k ní nic přidat. V našem pojmu prázdný je něco, do čeho se dá něco dát. Ale to není, jak je míněná prázdnota. Když někomu řeknu, já se cítím prázdně, tak mě ale ne, ne jdi na pivo a to dej si tam prdle a zítra zase to bude dobrý. Věc, že to, to není ten pojem prázdnoty, jak se chápě modlizmu. Hm? Můžu se teda zeptat, mě není jasná jedna věc. Tak Tady... to je správní. To by nemělo být by jasný mnoho věcí. Tady je totiž napsané, že jakákoliv hmota, tak to vznikne, patří do skupiny úpívání mota. Mhm. Takže jako já to bych pochopil, že v tom závislém vznikání, pokud ta hmota vznikne, tak to znamená, že je svázaná s ulpíváním. No samozřejmě, ale s minulým upíváním. Jestliže teď se od ulpívání odpojíš, tak v budoucnosti budeš moct omezit ty faktory, které k znovu zrození tohoto procesu vznikání a zanikání. Hm? Jo, takže on může vznikat, i když bych teoreticky na něj neulpíval. Na témhle. No pokud to žiješ, to, že... pokud žiješ, tak máš pět agrinátů. Bez nich žít nemůžeš. Ale a rád, když zemře, jelikož nemá rpění, neprodukuje novou karmu, nemá nevědomost, no tak Není důvod k tomu, aby se zrodil znovu v pěti agregátech. A tomu se říká nirvána bez zbytku. První musí, jaha dosáhne nirvány se zbytkem, to je s pěti agregátama, a když zemře, tak dosáhne nirvány bez zbytku, bez pěti agregát. A kam šel nebo nešel, pokud to nezažil sám, nikdo ti nepoví. Takže vlastně on stále úplývá, dokud je. Tak Neulpívá, protože dosáhl nirvány. tak neulpívá. Ale je, je, každý je produktem svý minulosti. Nikdo se z minulosti nemůže odejít. Produkt minulosti je tvoje tělo, jsou tvý pocity. A ty, jelikož jsou produktem příčin a důvodů, které jsou příčiny a důvodů vznikání a zanikání, tak ty pokračují. Ale pokračují, pokud žiješ. Když zemřeš, tak nemusí pokračovat, pokud důvody k jejich pokračování nejsou. Je to jasný? Myslím, že částečně. <laughs> Ptal bych se jenom, jako jak se dívá bůhismus, že se člověk musí narodit na země kouly, nebo může to být kdekoliv ve vesmíru? Kdekoliv ve vesmíru. Protože vědomí, které zatím si nepoznal, nemá žádný, jak říká moudrý Sokrates, hranice vědomí, to jsou hranice naší nevědomosti, nás samých. Proto moudrý Sokrates říkal, že vím, že nic nevím. Ale vědomí, stejně tak jako prostor, ve své podstatě nemá žádné hranice. Ty hranice, které mu dáváme, je na základě naší zkušenosti. Oko je neomezené, oceán, barvy jsou neomezené. Hm? Stejně tak vědomí a objekty vědomí jsou neomezené. Jenomže my, jak říká zase, Mudrý Sokrates, my můžeme poznat jenom to, co vlastně už známe. To je sranda, co? Mě by si uvažovali o té době, ještě v té době už o jiných světech. No, to víš, že jo, celá kosmologie no. buddhismu, jak hinduismu, je založená na, na mikrokosmu a makrokosmu. My jsme nic jiného než příroda a odcizili jsme se od přírody právě pojmem jáství v sobě a ve věcech. Proto i v Bibli najde, že liška má svý nory, pták má svý hnízda, ale člověk nemá kde by hlavu sklonil. Proč? Protože člověk má intuici, že je součástí něčeho. To má i zvíře intuici, že je součástí něčeho. Ale nemůže to realizovat. Proto aby jsme realizovali darmu podle buddhismu musíme se narodit buď jako člověk nebo jako božstvo. Protože můžeme poznat to, co dárma je. Dává to smysl? Teď, čas jsme vyčerpali, tak zbytek vysvětlení necháme na zítřek. Zkuste si to znovu přečíst. Tato sutra poukazuje na, na to, jak moudrý Sariputra může vysvětlit tak hluboké věci, tak jednoduchým, jasným způsobem. Proto je Sariputra, vlastně patriarch Abhidharmy. Jak v severní tradici, tak v jižní tradici buddhismu, když Buddha učil svoji matku Abhidharmu v Tušita na nebi, kde se narodila, pak se stoupil na zem a první, kdo slyšel jeho učení, které předal nejdřív své matce, byl právě Sariputra až Sariputra to, to přidal Anandovi a tak dále, tak vzniká prostě línie učitelů Abhidharmy. To je stejný v severním i v buddhismu, ačkoliv obsah Abhidharmy se od sebe liší. Prosím, co znamená ta slovní část ve Abhi, slově Abhidharma? To je vysvětlování různým způsobem. Znamená to dharma v detailu, aby. Dharma, podle budistického učení, Buddha učil tři koše dármy. První koš je koš vinají, A ten učil, původně Buddha neučil žádnou vinaj, to učil, když se objevily přestupky, v sanze. Čili koš Vinay je na základě přestupku. Potom učil koš těch rozpráv hm? a to učil za účelem převrácení svých žáků a těch, co ho poslouchali, na víru a aby jim předal pochopení té víry, aby je uvedl do té víry hm? podle jejich stavu vědomí, podle jejich stavu chápání a tak dále. A potom je koš Abidarmy, což je podle tradice abidarmy Buda vysvětluje věci tak, jak opravdu jsou. To znamená, v abidarmě už není pojem osoby, nemluví se o osobě, ale mluví se jenom tolik tolik Četasikách, tolik tolik Čitas, tolik tolik Rupa a jak se skládají do agregátů, jak se skládají do Ajatan, jak se skládají do Dátu, jak se skládají do Indrias a tak dále. To je pak Abidarma. A to je přirovnáno, jako když vystoupíme na vrcholek hory a díváme se do údolí a vidíme, tam je tohle, tohle, tohle, tohle. Stejným způsobem objekt Abidarmy není objekt normálního vidění normálních lidí ale je objekt těch, kteří se dostali do sféry transcendentální moudrosti.